Eta bataz nik baitu zai, gara txai joan. Parakizuenez, eh, gombiatu bat izaten gurean, eta bere sei abesti proposamenak entzuten dugu. bauez hasi jo astitu ikurtzoan barrena eta dagoeneko arituztut 12garrena, ezta? Ja, dugu lagurkuan. Horria Mikel. Hortengu osartengu esaio hau 12 da. Eta bueno, itxinakabaga biz, Gure estilue ya en zuliada que pizka gure estilue eta parte bagaiz gure abaniko sonoru zabaltzen bebaiz ze bueno, ez, esateko pasao diren aurretik pasao diren 11 gonbidatuek e, lanetak ediko musikak ekarri dabez eta gaurkuen beguztote holan izango gara, ez da, Lier? Bai, bai, gaur, bai. <risa> karri duaz nire zeirak eta saia izenda aukera atxia, eh? Inbeste ez ti dauz guztetai atxuna, eta sei aukeratu tu bian izetia ariketa errez bat da. Bai, hori da. Bai. Bueno, ez da kiti zuen, agotxien, baina gaur Lier Larrañaga deko gure artien. Lehenengo gogon bidatu... Elorrisarra, bueno, eh, bai, punk rockerra Privilegio, privilegio ondizia, eh? Bai, Elorriso... Lehenengo <laughs> le atala hori da, Elorriso atala <laughs> Eta, bueno, eh, aurkezpen handiri eh, barik, lierre eh, larraiñaga, musikaria, Elorrisarra Pision zen bultzen eta oin zekerren, eh? Justo aurten disko atalat daia aurkezpen bira hori asile eh, Zeran, zeran asida... Jirie, o sea un juguete... ¿Señor de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Señor de la carrera de la carrera de Bueno, va... Ba, ¡Eta la guiñuan benduak bate! Eh... Urrián grau guiñuan... Emene, eh, Lorenzo Récord, Eta, bueno... Gozada hait ixen san... O sea, gozada hait errepi katzeko... Eh... Seixen san disfrute total... Bai... Tal diaren txako... Eixen eh, da... Oso, bat talde bai dau bebai, eh? elkarlan bat eta elkar ulertu alizetia beti barre hartien eta bueno, pasau dugu de, de puta madre, holan txarto esan da, mm -hmm. baya pasau giniun oso ondo, eta gero diskoetara giniuan eh, gu oso posigelditzu ginen maitzaekin, da kanpotik bebai feedback hori eukindugu, esba, eh? jendiai guztau xako, niri arritxu nahu, ze jente asko gonda igual espero ez nebana Soñu hau entzungo de bana eta eta oin entzuten dabiena, eh? Eta eta alde hortatik, ba, jode superposik Qué bueno, qué bueno. Eta kontzertuek eh, bi emondo zue oso krespanago. Bai, bai. Eh, Mongiñun, bueno, eh urtarrilako 29en orkespen kontzertuen ginuen, eh montaguñuan elorriko basteaen guzastringseko lagunekin ara txaletakoak dienak eta eta Pants Recordseko pintxala batekin, baneginurako jai baten, orkespen jai bat eta Bueno, san, gero gerora izendatu ginu no labi nola no labi no biforaz modo jaial yeah. <risa> justo labi ko asuntuan egonsan ne aurreko unen, bueno, eta ja pandemiaekin kokoter año eta esan ginu bueno, eingo dugu aurreratuko dugu ordua eta eta hisensan la hostia, o sea, hisensan pa, uh -huh. increíble. E, Ustez agula seguladastuko egun hori. Eta gero larrabetzu joguinuan unia zalavesekin eh ochayan ochayan erdia aldera edu eta bai ba ondo porque euren bueno esagutzen dogu se egon sien bai parte hartzen ala estibaten uh -huh. eta eta bueno da bai, betia es eta policha da. Bai uh -huh. bai, eske ni es compartir si el podcast a besteras batera. Es, es es esan urten bueno guk bes es es ochagun es, esan eh se eixensan como bueno bai igual marro iba da Bruce Davis hotempillo bat eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Ez da erdina estudizuen zauzela eta engeldo zula nahi beste aldiz edo edo ya ja, direkto baten non bebaie eurek laskaokoa dien eta ensaietako da balan ez ez daukogu uh -huh. erreztazun hori eta eta bueno, ez, proposatu bezasgin unain, baina bueno, izen zan, zan politxagalata ez? Uh -huh. Erto, ba bueno, eh, ondo torri buri gratza dira ba, eta <laughs> lehenengo proposan antzungo dugu, zein da zure lehenengo kantue? E, nie, nik proposatzeuten lehenengo kantue, edo nire oso gozo e, garrantzi askoko edo pisu askoko da running dauna dream, e, tonpetik etara zeban lehenengo bakarlariko bakarlari moduko diskokua, zeberak eitxeban lan e, beretaldia esan tonpetian de hairbreakers, uh -huh. eta eta arae ban disko hau larogo eta bedatzi zen hemen apuntauta daukot, Eta, bueno, abesti hau, running down a dream, ba, nietako da el, el temazo. O sea, hori, izan sandu da barik izan, running down a dream, o sea, fijo. Geisen bat, e, ni egon nintzen Kalifornian hogeita e, urtekin hogei eguneko viaje baten. eta Eta, ni nintzen ultra fan tonpetina, o sea, nireko da zesta izan bat izko tonpetina gira biografia irakurri neban eta da, como, ua, guro gehiago jakines bebaia indau lan nire guztoko musikarizekin babai e, George Harrison uh -huh. niretako gitarrista modu en oso esgero uh -huh. inzabien besta traveling wilburiz eta guzti hori eta Jeff Lynne e, electric light orkestrako buruakin eta hori produktore modu en disko netan eta bueno niretako zantipoa ton Petty anaukola holan como jode. Jarraitu dauz berametxak eta en jau. Mm -hmm. Eta bestio honetan, bueno, e, ni Kalifornian neuela e, irugarren egunien e, urriak bi san eta nien eguen benizen. Beniz, benizeko baten eta karo nik bakarri noko internetera exesua wifi-ra konegta utaz. Ez nena, nero Eta mm -hmm. Alak ikusi nola esartu nintzen interneteran oztalien eta ikuste hot, tonpeti hilinda. Eta nire dago izen zan egarre zazin nintzen. Eta tonpeti hilinda. Eta, eta tonpeti erueben e, helikopter erueben Santa Monica. Ara. Osea, ninen euen lekutik e, iru kilometro Eta kalien paseuen jendia zeuen joten tonpeti nabestisak, e, free falling, running under dream, osea, abest, abesti mitikuak. Eta pizkan oso markauta geratu eta ezzu urriak bi egun hori gero bizitza bai justo egun horretan pasa izan zatas bestego zahatzuk eta izedaggo mekago la lexe etti ho egun egunak exzea ja. dauko ez urriak. Biegun. Eta besti hau da bueno nitago e, soinu americano rokero top, o sea, top. ez neuke definiduko beste modu baten eta da besti bat joe, ba, daukola harremana nik hartxotela harremana, ba, justu anneuela bebai, eta mm -hmm. ni oso fanintzen tipo bat anneuela hilzala, eta, eta bueno, bizi izene bala, ba, igual oso gertutik dinot bertako ambientia, es? E, ba hori, ba, kalien zeboela gentia joten, ze hau, hau tipua han, estatua batuetan izenda e, hemen e, Benito Lertsundi bat moduen edo, edo Bruce Springsteen bat moduenan, ez da izu, mm -hmm. oza Tipo, han bakarri giretan seban, esas hanik urte, no. Bai, oso gatzasan euro para carte. Bai, bai, da <risa> bueno, justo urte horretan nahi, be, nahi ben ekarri ona askena, a askena rockera. Nada, vai, vai. Eta eta hiltzan, orduen ese karri, karri ben ekarri, eta ekarri honen bersio talde bat, eta eta, <risa> eta niak gordetan ana neuela han, eta inutil bat, o sea, inutila moduen negarres, tío. Negar, bai, bai, bai, eta eta, bueno, eske asko gustetan izan tipo, da tipoa da, eta bere musikia, bueno, discografia osua. Bai, bakarrik ensoan ze, bakarrik esoanen 3 eta bai, Herreikeekin ensoanen 3 diskuak, se talde berdina o sea, talde ah. berdina, baina disko batzu publiko izan zen bera isenien eta beste batzuk eh? bataldian taldean uh -huh. Eta bueno, bai intzungo dugu Running Down atrem, Tompeti. I do. hit cruise control and rub my eyes the last three days the rain was unstoppable it was always cold done i put the pet Beti, running dauna, Dream eh, Ze pena azkenan ikusi barik eh, Gera ginela Eta, suposatzeo el dier, zuretzako asko Asko jodikotzen ez, ikusi Eri, ez eta, Azkenan ezinun Pena, ez pena dela hostia o sea, Pena dela hostia, porque esan bueno, Un bandon, eta Tipu aia jodik eta zeuen eh? uh -huh. Zeukuen gaixotasunen bate Mokorrien, eta Eta bueno, usteo, de hecho Hiltzala eh, Tartu Eh, Minha kencheko medicamento Sobre dozibatekin Vai, esa noso sarra, baña Es osarra, bañas, eh? Eh, eh, iruro eta mar baturte eta maika edo holan, eh Ustet, es, ust, esto te eta noi Esteko te acordeu enoi baña Vai, usto te Gaste Con... bez, baina baña, baña, baña vai, eh, vai, eta, eta bueno, de bañariño. hecho Azkenengo conchertu a joe Hollywood Bowlen Se vera que sanxeran Que vera jodita egon vera nahi sebala Eta zeuen, eta ikusten sus bidixuak Hollywood e, YouTubeen, Hollywood Bubble hoten eta dauko sa chamarrak ja eh movitzen sagozela, o sea, yeah. bat, sokak baino geixau, ar chamarreta taisu eta eta ikusten sago ja tauela jodiuta. Eta eta joeban, eta nik eta bi astera ilintsan. Uh -huh. Bai. Yeah. Bai, ni be Filipaina esel ¿Sabes? Estaquite para el mismo una cosa, justo Benito Lerchende y Pato me dijo el baile, ¿sí no ¿sabes? Miquel, la boa, bestela en el holand, perchona, buena... en la sinue, que... O sea, o sea, flipones, igual... Estaquite, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Egun horretan, azte horretan... bat eta hemen igual ez da inbeste entzun, ez peti, edo, bueno, esago nahi baina ez Bai, hori da. Osa, o ez sea, gu... eh, Rolling Stones batzu moduen, edo Bruce Espritski uh -huh. moduen, edo ez da eta Eta handa an, como... Bai, ni akordaz... Nas... Eskolia da, handa eskolia o sea, da. Tal cual rollo convergeko genti eta tu xea lan talde jarkortaldiek, eta... Eure ekipintzen zarezean, tipo, buah, handi batek itxi gait honek markau gait pillo bat, eta esatu zileo, ostia, tonpetik markau daukon berge. Bai, bai, eta tonpeti, bai, rock, rock and roll angua, gainena sonio angua, eta, eta, eta, eta pop asko, eh, zeta, esatu, esatu zileo. Bai, zale, tipo... Baina niri be markau ez pillo bat. Uh -huh. Pillo bat. O sea, eta ez dakiz ega itxik, ez dakiz lan nintzen bere gana. Ja. Yeah. O sea, Osa, nik ustot, horre ba, gaitxik, ba, harrisone eta ze Beatles oso salianaz... Eta, eta igual horrega itxik, segero hori, ba, traveling Wilbur izen egin zeban, Dylan, Roy Orbison, Jeff Blain, uh -huh. Tom Petty, eta... Bueno, bost ziren, ez dakit bostak esan duazen. Eta... Eta igual hortik, edo... Ikustat hori lehen, lehen ekisela edo ez dakit, baina Tom Petty hasi nintzen bahori, ba hori, bera, pentsau ju nintzen noko eta irurtekin... Ja nintzen fana, ose... <laughs> Eta nintzen fana orduan, orduan. Eta afekta usostan, usostan, baina yeah. jodidamente, eh? Bai, bai, bai. <laughs> <laughs> no, no. Zure well. el lengo probosamena bizipen personal unki garrita guzti. <laughs> bai, bai, bai, bai, eko, eh? bai. Txentzuaz. <laughs> Hori <laughs> <laughs> da, bai. <laughs> ez handu superak enmarkatu zaituela asko, ez dakite denboran atzera jonda zure umesaruen haruen eh, ze gora pendeko zuzen, ze, ze musika entzun izin dozun olan mm, etxien Ba, guk etxien, bueno, nik beti e entzuot, ni narrebia beti zenada, sutagar EH sukarra eta nik mamabot, sutagar EH sukar. Eta nire ama eta aitak dizen die barrikada. Eta eta hor, ni narrebia esko beje bisaba ni baño. Eta, eta nik hori mamabot etxien. Hori bai ni narrebia esako una pila de discos. Eta eta gero nira aitak ba euskal folklore asko, eh, bai? eta niri asko guztetan zata. Osa, de hecho, askotan lanetik bueltan eta hola, pintzabaldote Beniton disco bat, edo eta, eta nau no posik. <risa> bai, bai, bai, realmente, baina bai, etxetik, ba, hortik dator, ez dakit, gero musikarizak nira itxan musikariza zantzortanen, bueno, joten zelan uh -huh. teclaua eta kordeoia, e, nira rebia, bueno, trikizak inetan holan azizan, eta panderoak eta holan eta ni musikia, ni ama bi urteki esan soztan gitarra, bueno, nike esan notxan gitarra nahi negala, elostera junza nien, esan notxan ez negala nahi <risa> <risa> orduen ja genbilzen, eskeiteko movida honekin eta yeah. hip-hopa no seke, eta pizka tortitmo eta eta hori zen zen asuntua oza, sea, hazin nintzen nien arte berriro, oza, sea, horrek irau soztan bi urte dolan, baina bai Jan, ja, ni miliaña da eta 14 14 urtekin ja gitarria neukon. Ez da ez urte eta eta hori xenda, baina bai etzetik ba beti entzun dugu musika hori. Bai, Piscatabanico oso bat eta baina bueno, eh Esango neukenik nik nire haitxak eta amak entzunda behiena, nire arrebiak entzunda eta nik entzunda behiena, no, eh? Eurokesta behiena entzun. Baina, txin burruken gozendunez musiki pintzeko... Ez, ez, ez, ez, ez. Ni gehate digo, ni gehatxe sukarran diskuak, hasi eratik amaienak idaz. Eta nik enabazen ik pintzen. Osea, nire arrebiak ikintzen. Yeah. Ja, niri egizateko harrit jozte hemen espoile eta nabil, no? baina zei proposan enartien zutagar... E Ese gotiak. E bai. <risa> ya, ya, ya, es que Bada niretako rekurso bat Oso gainera Emoziona bitxena, zikusten boz Zutagar eta, eta Zutagarren niretako ekos Euskal Herrizen nein diesen Abestirik eta honen et, Osa, baina sin duda Osa, niretako baitor golosal da Dauen gitarriztek eta Finena, osa, increíble Eta nire gazko ensidu izenda benien Super jatorra uh -huh. Eta... Eta, bueno, es que daus temazo batxu que zingone balaukera tu, osea Ise mi gozan, nik baditut sei edición zut agar Osea, zut, <risa> es. zut agarren sei aukera, txeko Zut agarren disco Sei, sei disco, <risa> eta ben Bai, <risa> bai, bai, isen, isen gozan Bai, bai, baina bai Bueno, es que, is que guretago Ise da super barcaua hori, ba ni, Que isen ni arrebia Nik uste ni arrebia gaitzik Ise da hori.. Uhum -huh. Horren bueno, antzak joko dugu eta bigarren abestia antzungo dugu. Zein da zure bigarren proposarena? Ba, deuko, e, bueno, abestia hau da, niri pintxo ez da superposik. E, Zer da, Ramonesen du jugona dents, e, ez dala eurena. Eurok eintzean berzino bat, originala da, e, Bobby Freemanena, gero eintzean... Cliff Richardsek, The Venturesekin, Ventures guztetan zat alapillo bat, Gero eh, Ivan del Shannonek, inkluso John Lennonek, eta besti guztiak entzuten duaz, eta esate hot, do you wanna dance? entzute oso, eta entzute oso ritmo baten, do you wanna dance? hold my hand? E, super lento, eta entzute oso, do you wanna dance? hold my hand? harin Mhm. Mm Zer keitxotxu dantzaitxia? Do you wanna dance? Hari nago, ez? Eta, eta, eta pizkat da, berzino bat eitzeko modurik honen tio. Eta irauten dago minutu bat eta berro betama, bi minutu bat berro betama, bost, horako zerbait, ez? Horri da, Oso laburra da, usteot diskoko orta. bigarren lagurrena da, edo eta da, berzinoa eitzeko modurik honena, o sea, eta Ramones niretako izen da, euren gaitxik azen nintzen pitilua jasten, eure gaitik utxina... <laughs> Itxinoan, e, bai, etxor lehenengo pitiluak frantzian erosin agazen opor batxutan, <risa> e, akorde daukot, ze orduen ezeu zen mutien dago pitiluak. Eta erostenan noan eskenak. Eta itxinoan ule luzia, Ramones ega itxin. te digo, guau, ge epokaz. Eta lortu zen bil arruzko txupa bat, zala nire lengu zinean, nire lengu Eta beste bat nire osabana, e, bera punkizazan nire karri Eta hor dekuaz ondiño, ondiño jazten dudas. Baina Ramones izen zan... Nie, ka, bueno, nire bizi estuen... Un punto y aparte. Un punto y aparte. Un punto y aparte. Baina danerako... Eh, iru akordekin enean aldan dana... Bueno, nik de hecho ikasi hoteurekin. O sea, nik estakite zer. O sea, nik hote dena... Eta... Eta eurekin. Eta hoteure indizko danak. De hecho, gure abesti baten dauz xilofono bat, sartuta, mm -hmm, e, bai, e, sekerren diskuen, mm -hmm. eta da gino bat, eurei, ese joulinat demuna ez di zen daukie, bai, tín, xilofono. Tín", xilofono bat, mm -hmm. eta zane sartu biat. Eta de hecho aurreko, pizontzisen engin maketan eta diskuen, dauz bibertsiño eurenak, e, aiguan abizipaio, aiguan abizideitet, eta arraro bihurtu haiz, sala... E, Aún llenas acordetan sobre eso del original <risa> baina, <risa> baina bai, bai eh, Eta bueno, marcaudau beti Nire Carreria O sea, nire Carreria diñot Bai Haskeran, Bai Danien ¿sí? mm -hmm. Eta Nire Tago da top Top The mm -hmm. one <risa> Ramones, ¿do you wanna dance? Líder, ¿se va eh, a ser un dance asco en chortane, ekuste, ni, ni ya, esta, esta su chorta en el gusto? ¿Esto es ese tu época hori? La época hori es, o sea, ni enero en esta engendra de un niño Proyecto o sea, es Ni que va, que va ni de palo, ni de palo Esa es, es, es ganera está aquí, ni haíta que se maturte como Ni haíta que os haga, banda gustía Que está aquí, se maturte como sabían, sea E, Jotense bizenien, bueno, asko joe mm. ben, mendik itxuria, porque... Bai, hori, horreko no elkarzita baten, jangin eh... txekin zuen, gusasako nitxen, bai. eta hori izazte perak, durangaldien bastante bai, bai, bai. fama zekiela. Bai, bai, bai, bai, bai, eta jode, arritxekua da, ba, baina, san ba, eganen eta sasoikua sa di, osea, pentsau. Mm. <risa> <risa> <risa> pentsau, bai. ez da izuz, ekero egan izen da, bai, oñarte, gaur beba ikusi aldo sus joten eganekua, que mm. so, baina... Baina ja ez die eurek, es ez die. Ja, eh poco eta, eta bai, baina bueno, es, es eske ez es da ki gausa, nik aita ikusiot etzien teklaba joten. Sekula, baina aldies ja eurekin bizibes, eta ez nasen ez bizies eta ez da git joten da bene edo, es, baina. Baina, baina baina bai, bai, ni detxo gitarra jotena nien Sekula Hot Blues en Madelon berekin. <laughs> <gülas> bai, bai, bai, acordeona, se arteklabas aquí en Loguelana y no sé qué tal. Bai, bai, eta baina hori geixo bes, es eh deja sabes esto digo si bueno es mo eta hola no es que es que ve orduen bi xaikuesesan egon uah que ¿argaskixak bai, bai? eh si, ya, bai, bai bai guzita dauko argaskixak bodaren, bote, bodaren uh -huh. baten joten baina esteko digo Bese, he mirado testialagon. Bueno. Buen Uelolako bidozalen bat egingo dago, relikia bat itxin goretako, <risa> eh, bideo cinta saru bat. Ja, historia gupa, pues. eh, emiko nuke sinaurabil keta bat, eh, txortan voltetako. <risa> <txetara>. <risa> <risa> Fale, wale, sagoche, ba, wala año saco Suerte. <risa> Igual eh va, es, Generazio Barrixen Laguntzia, la ¿es casa esa, ¿eh? Hacer, eh es a San mames, ui, serekin, eh. Nada. O no, no. Eh, e harto, va <risa> bueno, Bigi kantantzen duguz ja. Sabes que imaginatzen, ¿eh? Ori zan beres galderi improvisando, se ves galderi San Rokero i Xatierren i a cumbia Dantza nahi bari ez zaren, eh? dau pintada moduko bat, edo, bai, tipo meme bat egin, bueno, eh? algún dia te arrepentiras de no haber bailado todas esas cumbias por ir de rockero, por la vida. Baila, ikus itxaukot, egisa da. O sea, galeri benes hori bueno. Bap. Bueno, ni egisa esan dantza itxeko, honen Ramonesen agastizaki, nein aldotzu dantza, eh? baina, mm. baina, bakarri da kita itxen dantza, jarkor, Kontzertuetan. Yurk style. Bai, ez dakit, oza, sea, emotozta, ez dakit. Ego minaz, ya pizkate moskortuta, eta berdin doztala dana, edo bestela pizkatatxera gotatxena, ze bai. Ez uh -huh. dakit, ez dakit, hmm. dakit bai, antzaitea. Ganyera... A ber, ni, ni be antzera. Ta... Baina eskumbiaz. Gainera, ja, <laughs> bai. Gainera emotoen daue... Eh... Ez dakit, dantza egiten jakin bezuela, ez dakit. Ba, ber edo espada, espada kijusta, espada dandas, poso Oureñ, eta ez pasdan. Baina usteo dantza egiten modu beto paseta zula. Bueno. Nik usteo, eh? hori nik ez dotela iten, baina ez dakilarak, eske que es jakin más, eh, es jakin bandas. Yeah. Jakingo baneu, eingo neuke. Baina eske que eitotena igual gainera da. lau paso chorra, se se bueno, eske que paso de yualva. <laughs> Hai, sí. ventana garbitzen igual besue ki noran momentu bai. <ríe> <vale, ríe> de... Maraca, <ríe> maraca. <ríe> <etta>. <ríe> bueno, ja gente, jakin dithela bai, ba jarkoragas bain ere kila loco. <ríe> Osondo. Eh, ba ondo ikusten baduzu hirugarren kantientzungo dogu. Bai? Orkestu seindan eh garaitazuna. Eh, Hau da, clasiko bat eta geisenbat bueno punk rock honetan hobitzen no garen peña do punk rock utetan zaun gendi ai bueno clasikoa da Errancicen and out com the wolves diskoa egenaren euren karreran hobien e, balorabisten da agurao sebien new yorken eta e, bueno bi kostetan bien eta bueno eta diskoan ez da babesti bat kanpuan itzial dosula osea aesti ana die Sobrada bat. Eta best, eh, bueno, disko hau, eh, Anot com the walls, niri asko guztetan xata talde honetatik eh, Tim Anstrone, bueno, balekot piskat nire eh, referente moduen, eh, musika eitzen eta, bueno, de hecho, berak deko ibertsinu bat du jugona danzena, guztetan xata la bastantes, eh? berak egin zeban proiektu bat zala urte oso bat, eh, publikatzen zeban, oza, sea, hartue ban urte oso bat, eta egun bagoitzien abesti bat, bersino bat. Ah, eh? Saisenalsan, bai, bai, bai, eta Osta. kalendario batean iban, eta oña ez tagi da ditu bere página, baina lehen sartzen ziren eta bere páginaan zeuden kalendarixo bat abestiena eta egun bagoitzien youtubera lingua. bat. Eta bueno, oña guzti gustu hauek dauxe, dauxe Spotify eta bueno, plataformaetan. Baina, baina bai proiektu hori eta jode la proyectua de la de la leche, o sea, tipuak, Dauko nahi beste medio, dauko singuruen musikari batzuk del kopon, e, guztetan seako pioa e, ska, e, txuton, eta movimiento horrele guzti hori. Ikusten da gainera ranzi zen, uh -huh. Eta, eta bueno, nietako da top, berakaitzen da gana da referente bat. Eta, bueno, ez da gitzan erena zen kontetan guzti hori, baina, uh -huh. baina disko hau, disko hau da, jode, honen dauko esabesti batzuk, Team, Tri Team Armstrong uste da entzatapillo bat, e, uste da eses la... da azkenengo dizkua bateria honekin, Matt Freemanen bajo lineak die... Brutalak? Osa, aldotzu errementa burua. Osa, zuk entzutu osu, eta esatu osu, wau, wow. norken alda gori. Matt Freeman, osa, de hecho, zuk entzutu osu baju bat, erosin dizkotan e, identifikabaldosu Matt Freeman dan hakin marik. Uhum. Porque da, osa, jote komodua da oso unikua, eta bueno dau punk rock punk rock, dau como uno de los mejores bai. bajista modo tipua <risa> eh, bai merezi <merecite>, bai, <risa> pa, eh, pasada o sea. bai bai bai es que da, o sea, bat super biskorra joten super biskorra eta eta gainera sonidoa hor distorsio bat eta de leche, tipuak daukoa hots bat bai, Dala beste mundu batekua abesten pare bat abestitan edo oran, eh, baina... Baina... Ibi <risa> diz... Aurinundi ikurtenda. <risa> bai, bai, eta... Eta gero bueno, beste gitarria bai, Lars Frederixen bai, ez daupare, dan dabil joten ez da gizena bat aldekin, eta... Baina bakarkako diskoa dara gainez? Bai, eta bakarkako discoa, gero... All, all film casuals, bai Hori uh -huh. be, bueno, gustetan sata. Eta... Baina, bueno, ez da... Disko bau... Baino beik, ez da gorretarako. Eta, bueno, abesti xa eta netakua... Aukeratu hotena da... E... Shush, shush. Olimpia. Joder, non dao? Jode, dao? Ah, hemen dao, joder. Olimpia, kontetan dago istorio bat eurena. O sea, de hecho euren isena gartxen die abestixen eta holan, es? Nuna nu, Iorken eta... Eta... Ekartxo ez da hori txapen bat, junginen ikusten ranzit Galiziarra. Eta... Eta, bueno, kotxien junginen bi kotxetan, se talde bat urten zan egun balena, eta beste batzuk lana gaitik urten ginen urrengo agunien. Eta beste batzuk oiek ginen, Richie Mockers eta ni. Eta nahi <risa> ginen ikusi... Jete serizuez, okay. eh, lan egiten. Eta nahi ginen ikusi ranziz. Osa, bueno, gero zeusen dropi murfiz, eta zeusen... Baina ranziz, ranziz. Ni, de hecho, egonintzen antipanikozan kontra lehenengo iaran. Et, Osa, eta junginen emendik eta galizia lehen txunginen Tranziten. Ni gustau disko anak. Eta da oroitza ben bat asocieta disko hau bai horretan. Bai. Ondo, ondo. Ba, hemen ni oroitziak erritsiri eh? bai. Eh, bai, bai, bai, bai. Moe onbiatu da izan galera. Bueno, eh, berak patallatu doan. Eh, bai, <laughs> <ni> bai tusei. <laughs> Eta aurrera engogu. Orduan Tranzidekin. trouble I was feeling much like the devil there's something burning deep inside of me Right in the day, put away guns These girls took us, turned up on us Wearing pride and lonely, peep on my shit All I do, it's four o'clock in, eh? she ain't never showed up in, eh? I watched a thousand people call. Everything day so ugly beside of me right in the pottery kind it goes to cause that opponent i don't want a bill okay I was on the highway Rancid, Olimpia Washington, temazo, discazo, brutal, Dai, oso guapo Bai, bai, bai, bai, saurao, so, o sea, beste da nape bai, eh, baina nireta bau da Gatza, es, a besti bagarraukeratzeko Bai, bai, bai, bai, eta de hecho, bueno, discografian, nik, nik bauz, Rancid zain discografian Hemen, o sea, Rancid gostau asko, baina Rancid zen bat egon bizan O sea, hori banek izan, baina gostau zeta asko se, se kantu, se fallback dan gustetan se tapio bat time bomb. Horrek uh -huh. ja beste batzuk oso klasikuak eta mundu guztiak entzun dausela naista es jakin, eh? De hecho, yeah. bueno, euskal herriko hain talde parebate keinda desberzinoak eurenak euskeraz, diskoetan, trauta talan. Ni personalmente, va, bueno, no hai agotao, eh? Uh -huh. De originala baña. Baina isena talde bat musika entzun ni sendo un gendi andako musika estilo hau. Edo bueno, Daiz eta gero igual eze, ez izen oso antzekoa eh, itxendogun. Mm -hmm. Baina markau dozkuna... Ete komodue, bai, ez. Eh, igual die eure personajetxuek. Eh? Bai, bai, eta igual horre ba, flipa gaina aldo zu pizkat, eta esatu zu, ba, bai, itxurak, ez, bai, ba, ono krestekin eta ondino, oin, oin. Oin, oin, oin, oin, izan batzu diela. <risa> e, pasetan da, izetetik punki krestagatekin, euk itxera burua kirikino bat moduen... Eta está hecha un bat. Eh, rock and Roll, Lars Frederiksen y Keegan Sean Nolan eh hmm. aza, san hmm. el Lars Frederiksen and the fucking bastards. O sea, pero bueno, vaya más macarra mas rockero, eh de repente ba, Darrapau bat. O sea, bat eh, de, de pieza la yeah. cabeza, es eh, una desatendada, estáis. Vale, allí O sea, esta bueno, eh? vale, ba, ba, oh. ba, mm. ba, idiot. O sea, ni tipejo atzuk, aguste ta ba, salta, usteta, usteta <risa> salta en la actitudia Authentic eta work. eta bai, bai, bai, bai. Len eh comentado zu va ba, a haceran guitarra bat ezendula gure, baina askenean amala urtegas edo, ¿es? Ya guitarra bat hartu sendula. Bai, bai. Eta zetan hasi zinen. Ramones joten. <risa> o sea, es que hazin nintzen joten Ramones Eta gero emona Senpare bat klase Eta el duzan udia eta es nintzen bueltago e, Eta gero, bueno, ba, egisa Herriko lokaletan ba, Nixagukin egoten nintzen asko joten Berak erakutzi bat Eta gauza erdina ba, Lander, e, Lor, Lorrikua Eta Jokin Jokin Namek Mm. Ba, ba justo ba ginen nien, jotzen jakin barik egin ginu taldia ja. Uh -huh. Ez, ba ni gustatu hori dala gauza. Eh, institutukoa, osea. Bai. Osea, eta hori da. A ver qué pasa. Bai, bai, ba, osea, e que e, neukan igual Saiena dala bateria bat. Es Landerrek joten joan bateria musika Scolatic eta kuadrian eseen besteinor, bueno, kuadrian edo edo momentu horretan clase ginenak Lander de hecho san, e, beste eskola eta eta ez ginen inor musikaria, oza, sea, bueno, e, gitarra bat hartu eta, ba, hori, pose egin baina <risa> poga goza maz. Eta lokalien sartu ginen, eta, bueno, horrik aziogu pido bat, baina hori, ba, geixen bat ba, inguruko lagunekin. Mm -hmm. Guruko lagunekin, eta gero gustau xakulako, eta musika entxuogulako, eguneko eta bostor du musika entxuten, eta, eta pizkat ba, saiatzen Zergun ogunei, eh? e, topetan, ez, eh? eta, bueno, hor ba, pasau die, de hecho, bueno, eta sortzi urte guaz, amala urte gina zinintzen, bizitze ardi. O, o sea, bai, bai, erdisa, erdi erdisa. Eta hemen jarraitzen dago. <risa> ez, eta, bueno, bai, hori bapolitza da. Ba, ez azkeni norra, inbeste gente compartitzerako afisio hori, ez. Eh. Ba eta bai egisa da, guaz egin joten, Bueno, Joden, eh? o sea, Betty esa da comillarte, ¿vale? O sea, ha quedado en choten da vena. Penjea <risa> ¿vale? Eh, localia en así sienguren guruen. Be bai, gu baino urtebetegu gastebak zien jende batzuk. Bueno, la, bueno, ba, beste urte bat gutxi ausaukienak eta ikusienean, ba bueno, va. Ba, yo que sea, es que está aquí, sí, en momento retansegenal la, ba, no eh, va. Eh, Molo, ez daik egite, yeah. ez daik egite, edo jode, gauza mm -hmm. berrizak probetakua, edo. Eta ordutik ez da mantendu inor. O sea, zizien si ez da izen batalde, berrizak esortzen, ero señek alzaan hartu bajoa, eta ikasi gitarriak joten da bena, gitarriak joten badaki, ez daik izu. Zer, ordu ben mahoak imita bat hito hotza, edo, edo al revés. Eta ordutik ez da mantendu guasi gineneko inor. Mm -hmm eta bueno, ma, gu mantendu gara bi, landerretani, eta bueno Paul eta Pablo entxe sort, sortu gindunok eta hor gauz <risa> <risa> e, sekerren sorreri be, epizka torti doi, ez? E, juntatzera eta gogori eukitzera bai, ba, taldea sortu zan taldean sorrera erresa e, zen miltze joten e, Paulek Paul eta Pablo txabola akumbeak entzeu zen, eta, bueno, eurok zebizen ja, zebizen joten asko eta holan. eta gu ginen e, gitarra bakarra. Eta horretu nezago txagun Paul, dañez guazik gurekin joten, no seke, eta zizan gurekin. Eta justo zazoi hortan nik hartu nahan agotza, zeh horretik bingen zeuen agotzien, eta nik hartu nahan agotza ze bingenek lagai Eta, eta bueno, zi maz, jarraitu ginen pizion txizekin hain bat urtien, nahi txigin Gero e, urte urren baten, gaztetxeko urte urren baten, eza, ba, egin zan gau bat, eta egin zikatrizen berziñoak. Eta egin zan, landerrek, paulek, Pabloketanik eta nik. O sea, oin seker garenok. Ah. Hori zensan lehenengo adiz ginena. Oin dala, pfff, zio esan zen bat urte. <laughs> o sea, <laughs> Oin, Oin baitsi ja agachada calculetia. Esta... baina baina Nabil Nabil berbas iguals urte edo sortzi urte. Mm -hmm. Baia bueno, orden SKR bai, ba izan nira niraita gehortanen joten dela moduen, <tose> no, no eh? Jan ba? zeuen esta idea hauta. Eta eta ontxe, ba, nik abesti bat zuneko zen enja eta sena, jode, segundu pasaugin hor, or joten cicatriz en seia esti. Saja, es diga gara juntetan Ya ja, ritmo baten, nahi dogulako baina hau eta eta joan ginen eta eta oso posiega, ba? osea, se talde bat baino gix gara lagunak. Ez ez dauko konpromiso bat. Eh, a ber, baideko konpromisua, baina baida gix garela, lokalien talde bat eta lokaletik anpo talde bat. Eta hori horia superbolicha. Se hori ez da lortzen erosin, esan mm. gu gelditu algatrago batuk hartzeko, gelditu alga, gel alga naista edukin local a libre, y a, a libre, juntetan a lauro la uro, y a chaldía pasen. Es goyese ensayetan. Se ha ido a jugar con mm. Google. O sea, Google artíen. Está bueno, hay de ahorita tipos. Mm. Yeah. Es que ni en... Va ba, a politiedades... Eh, eh. E, beti, proiektu baten, ja, apolaga, gaitzen, gaitzen dagoen proiektu edoen partaietza bera, ez? E, ale, bai, ja, ezke hori asuntua. Zubizitako beste Hori asuntua, zure, hori asuntua. Zure, hori asuntua, zure, asuntua da, eta guretako ingara kuadria txiki bat izango bagine moduet. Uh -huh, uh -huh. Bai, kontzertu eta lajuteko hartzogusarrerak, laurok, e, eta gabiz roi horretan, uh -huh. eta hori jode da. o sea, bete itxe hotu, personalmente, eta talde moduen bai indartu ditzen gaitu, eta, bueno... Está aquí, desde Gur reflection eda none ninguruen, eh? Tal dia falla, baina Askotan 92 eh, ke eh, guapo, <risa> tío. <risa> Etai xena hundidator. Bueno, kontatu bale iker. Xena ber dizena puta, ah, da. Xena, putada tal de beienendak. Ze <risa> bueno, gustemos unira xenen historia la. <risa> Bai, baina hemen izen zan, bueno, geneukasen olan batzuk, eta bai botaginun pizkat, koina aldetik ze, ba geneukam ez da plantea eta, bueno, egune bat denerabiliko do gula bat izendatzeko edo olan, O sea, bueno Bueno, me gustó su, eh bestia gala, o sea, que tampoco M8 de gas exclusiva que motera Auda lecua Programa que va de modo nuevo O sea, bueno, perdón, no está Dices, anda Se igual está en yo hoy, se vengo a bestia O es muy bien Marajado de a Inbad A Inbad Isen O sea, es un coña, E, behin bai frontenisa jungien holasten eta jokinek namekek sao izan eh sortu tan eska geratu, geratu beranduterdi, da izango ni un joko de beranduterdi. Beranduterdi. hori berandu da gure izena Ni santueste bai beste intentona bat egonda la bai antseku. Horrena, e... honek diuen, ha, es? Se interdi. <laughs> bai, maiña se interesan se ditamendulago. O sea, Baixo es que hori ona. Gutu da, ba, azkena, es que atik, saia. Eh? Ba, ba, atik ondarrun baitzak, baina asi zi ginen ezortu non mo guteta, salden, ba. ba, bueno, seksan, terdi. terdi eta san coña bate gaitik, porque da sortutan berandu terdi. Es dau definituta, du terdi. Eta eta gero Seker, sanbe bai, ze bueno, genaukan beste txorrada bat oran, sekmek, eta olako txorradak. <risa> <risa> eta, bueno, niri grazia itxeko, Eta, sek, sek, baina sek bat seguen zozer, eta seke bai, bueno, da talde zek, bat, seke eh? talde mitiko bat. Eta, eza geinion. zer ser, seker, da porzako, eta seker, eta, eta olango eratu zan, eta jazta, eta bain jendia galetxe osku, zer da seker, no seke. Bueno, inmenta doguz buluak, esker askoitzarroak, no sé, inmenta dogu danetik, eta ino gubarre bastante. Eh? Baina ez, azkenien da, zuk ez da su pentsetan, se esanei dauen izen horrek. Esateo su seker, ya, asocieta osu gure, gure musikara, edo gulauretara, eta hor geratzen da asuntua. Es? Orduen esako konbiena inbeste garrantzi izena iberai, baizik eta se, se englobetan dauen gero. Mm -hmm. Mm -hmm. Izena eta izana. Bueno, edo esiña. Bai, eh? <risa> <risa> <risa> stayite. Ertoba, horrengoko kantien zutera pasako gara, laugarrena. Kasunetan zein izango da? Bai. Eh, bueno, aura lookers. lookers, da bestia ni izena. eh en, bueno, after the party discazo o sea, da diskazo bat. Disca, da diskazo bat, nieta ko eta da diskazo bat, o sea. mm -hmm. <risa> eh, <risa> en, quedo, entzun eh? hori da, entzun <risa> Benzingers da. Bai, bai, osea, bueno, ni es duaz, osea, deskurri duaz, oindala es asko o sea, pandemisan justo sartu aurretik, edo olan. eta bueno, bizea behin nintzen eta nibeti, naz, gustetan sata hau erosibiot bihot bere vinilua osea, gustetan sata disko hau erosi bihot, e, seguro teuki nik, eta kaso honetan, dinot, dalat diskazo bat se hauezio zu Ez Se sí. es daubi merkatuen, osea, daud Bigarren eskuen da bisaltzen 100 e, da eta, bueno, hori noia ordaintzen horian. Orduena bitxoitzen e, urte barru urte diarre disino bat 20 €ra eta hori hor sik. Bai, orain sumu se urtean urt, eh, kaleratua bien. Bai, hau da 2017koa. Ba, era... Pues orain Bosturte. Bosturte, gaito. Ba, azko jeta bosturte gara. Bagoa, balurte gara. Bai, eta bueno, niri abestiago guztetan satase, kontetan dago historia bat, bai. E, eta guztetan sata asko, esaten dago, esaten eh, dago, esaten dago berba iraganaz. Bueno, zutani, baina gu ginen, oinez gara. <gibarra> Zutzen, zuk dakizu nitaz, ser nintzen lehen. Eta nik dakiz zutaz, ser sinen lehen. Eta konzeptu hori guztetan sata pillo bat, sezate dozu... Jode, da de Empuria eta oinez gara ezagutzen. Jas gara isen alda enfokauta Laguna Remamati edo edo Bikotarremamati edo mm -hmm. edo Familia Remamati ba zirkunstantzia batzuen bat gaitik bai atzien geratuan jentia, ez? Eta nik holan irakur irakurketa hori itxeot. Mm -hmm. Eta beste hau da oso nostálgikoa. Eta gustaitzen za eta gustetan zata mezkla, tío. O Men singerse ngutetan Satan mezcla. Gu ustedan sata asko. Euren ahotsa e diskuetan, eh? Susenekoetan e, e, ikusi doa zenbi zuetan, bueno. Baina diskuetan, jode, daus registro batzuetan oso altu eta ikuste sus joten eta, eta dauz... ondo pasetan, tío, eta desatu su wow. Hau Au hornik, au nik gurutau hemendik eta 10 urtera. Nik ulotizen holako bat. E, ondo pasetan da bera joten, es? O sea, ez da la pizu bate, na bera joten jo biotelako, es, es, es, es, ja. Un jo biegu, nahi dugu lako, jo. Eta honegi gustatze su joten, eta da, bah, que pasada, tío. Enbidizia emote otzu. Eta bestia au, aukeratu nan, pizkaten globetan da bera lako, guztiori, bai... Ba, selan, se ondo pasetan da bien, e, oinazken aldizen melodía que itzeko modua, nik erreferente moduendekot, uh -huh. eta... Gusta ditzen zata mezkla pillo bat, baina diskuan mezkla pasabat eta askena nabe bai. Bueno, askenengo lau diskua nireta gode pasabat. Askena eta araben akustiko bat, hori dala askenengo disco elektrikuan bersiño akustiko eta araben, hori bueno, deskontauta, la bestia originalekin askenengo lau diskua die. bah, da txapela gentseko. Osea, asten ni gainera punk rock modu batetik eta gero dago ego bat, Ba igual Geisha rozeta andela popa, ya mm -hmm. ja, es que tengo discoetan, eta bueno, nieta goso naturala da. O sea, azkenien ezin zaigon bizi gustitza ez egiten e, gauza bat hasi sinelako hori egiten eta eta jarraitu bi hori egiten. Ez lotuta edo. eta pizkat hori batzutan e, hori kritika egiten da. Ya ja, es diezien, es diezien lehen, eta diska baina eske Bai. Zure dakizu zein nintzen ni, es lehen esautena. Bizitza. <laughs> eta bizitziera. <laughs> Bizitzia aldatzen da. Eta bueno, bai, di, disko bat potentia, eta talde bat, ba en, en, entzuteko, ba oso gomendagarri xa da lanietako. Lost in a picture The way our bodies used to behave any singers lucas no la vais a irs aurrera de batzera eh ontxe bertan aurrera <risa> <risa> se ha cherra a geracho mala mal asunto tío justo aurrera <risa> gaina <risa> vista politek ¿es? eta eta oso charra <risa> <risa> <porque risa> bastante charra <risa> <Vai, vai, risa> vaya dan ondo o año salvado <risa> Betetzen, meia... eh, o sea, gostetan, bai, bai, bai. Demazo, demazo. Ni en azoso honor tu biot, eh la <laughs> momentu. <laughs> ni ni eta betetzen, medio guapo dao. Chuli popa esatu ustetan eta bai, bai, Popa. Coneo de dando guabe da aitortu dio gustabat era. Eta ezaketa poate zure eh bizitzan musikalen aurrean bai, Eh, bueno, bestepo ditu batzutan behe bilitzarazta Batu eh, zu pizontziz pich bueno, Ego eh, horregun nue bai Zekerren, baina Tartien bae, a, bultzen da bilitzarazta Bai, eh, bueno en nebazen Nola lau tema Bueno, nima haukot autua ja Euskera sega bestianez uh -huh. Eta Pizkan nire prinsipi zuen kontra itseko Ehin nebazen laua besti erderaz Eta gero beste bi Eta sortu ginen kalibre onze Eh, Orduen or orres neban no, joten guitarraik, eh, abestu agarri queitzen neban. Eta orixen san, Gustavo ni se atalako, cicatrizen uh -huh. berziñoak inginuzen nien, niken eran joten, abestu agarri queitzen Eta es una maemia otra cosa, eso. Eta bueno, baina letra políticamente incorrectu ekin, eta, <risa> eta bueno, pizca san, nire principix ben contra. Eta orixen san, bueno lau lau kontzertu joinusen eta dizenzan desmare bat del copón o sea de cuasela honak eta eta eskerrak porque al ninten n'es Zan, bai, bai, zan, bai, bueno, jogueñun el horri xo, nachondon, eh, osea, ama, 6 kilómetrona. Familia. Eh, Durango eta Madrid. <risa> eta Madrid jogueñun askena oh, eta horroba eitzu. Ba, ba, ba espadakoa. Bai, bai, zan, bueno, zain más. Eta, bueno, politxai zan, porque pasatzen kiñun bai superondo, eh? Baina zan gauzada serioa, zan gauzada paralelua seguena, eta, eta pizka disfruterako, eta baina, baina, baina, baina, Da gero bai, medienu guz bersinuak, eh Lorrisoko gabetan, hemen eh, gritas hitzen be bai, eginun eh, bueno, sermon se eta Vomito, Vomito iniun, mm -hmm. eh Morinchimis, eh, eta pakok joten mm -hmm. niño. Bai eta ginyo, bai, turbo negrona, bat, bai, gero inginun bai turbonegrona kilaueako jentiakin, hori izen zara pasada gero jogin hula txondoko gaztetxien ze uh hori -huh. ja nint, nintzen gitarria joten, teklaua joten pandeleta joten <laughs> e, <laughs> danoko zorrotuta <laughs> ba, eta hori izen zara pasada bat <inaudible> eh, nik bidizua ikusi duazenak izen zara gombo guau, nire niru gitarra ba, zien, bueno, infernuko panpinak eta horko, uh -huh. ba. potxi eta ramon eta hauekin Yuki, eta eta gero, e, pizontzi sostien egin ginen, bultzen egin ginen, e, zagu txibillo eibaikotanik, ba, nahi ginen jo, osea, basikamente nahi jarraitu hoten, eta ez ginen ulako nahi parau. Iezkide parauta zeuen, gube bai genuen zen, ja, amaitzen, eta, bueno, bateberriza zagalduzien, eta, eta bueno, ba hori, Txibillo ebaia, bueno, ordurako itxita zeukien, cruders. Bai, uste dut ordurako yes, itxita bai. zeukiena. E, bai. Eta, bueno, benze, mea hor goguekin, eta engiñun hori. Disko bat eta la gehiñun. Eta gero jau giniun jira bat, e, e, Friday's ukin, eta gero guilty brigadekuekin, eta holan. Eta, ba, ondo egonzan, zan. Osa, nik gero itxina ban, e, bigarren... E, sta gero single bat, etara, single bat ez, epe batetara eben mm -hmm. lau bestikoa ni ja parte hartu. Piskat mm -hmm. eh agoiotanen eta itxibirisena mm -hmm. on. Baina bai eta jode bada, bada, bada orain entzutendua zela aurkoa gestixak eta jodeia die aitio. Mm -hmm. Osea, ni le multen diskoa gustetan zada pila bat. Osa, eta, eta nira hotza da ez? Eta batzutan zura hotza entuti izeten da piskat eh. Bai, mm -hmm. eta eta ez es da, diskoa guztetan zatarapioa, jodeko flow bat dela hostia, tío. Mm. Eta bai, eta gero hortikoa seker. Mm. O sea, hori itxita, bal, eh, zer, eh, igual, irurte eh, eh, abestitxak eitzen, eta bueno, <laughs> eh, maldo nekoa nire abesti katalogoa zelakoan, zenbat <laughs> zen audio dekuazen zen giren, <laughs> eta bien. bueno, bueno. Baila... Beti, beti sortzen. <laughs> Ba, niretako lanera juteko bihaje bata... Ipintxotmo biha grabetan, eta juten hasta nare eta ngauzak, eta... Jarioba. <risa> bueno, ez es que ez takidan edo, aspertuntan izinazela, edo... <risa> <risa> edo... Bai, baina joe, beti nahu... Gustetan zata, melodía, melodía kasko itxia, eta eta hori guztetan zata. Eta... Eta... Seker sortuza norti, guano, kozlako ya proiektu bat amaitu da... O sea, ya bestilla, verdad, tenemos en onexen eta eta mm. hola sortu zan. Mm. Ba, hori, bueno, da, es, pasiño, enik ez? Pasinu, nik bezke pasinu era belikorra den hor berbamu duen, sabes, bai, se que renen soña, ez da zela fakturak mm. hor daitzen eta es de hecho da ruina. <laughs> o sea, de hecho da ruina, porque emengo musikalia ixen moduen, askenia magoitza hor daitzen da beria, jodia hotela está kinora Oina arte izen da bokadilloak eta... O sea, bueno, ez que el horretan, es? Mm -hmm. Gaste txabatera jun, edo mm -hmm. esto batera jun, eta bokadillo batzuk, eta, eta traguak, eta pasau de puta madre. O sea, gauza mm -hmm. batzuk esindia hor daindu, es? Baina, bai da gisa, gero gasto batzuk dago zuzela, eta, eta gasto oiei di... E, bai fakturak talderako, bai personalak, es? Ez que nien guklan eitxegoa parte da, no? Eta guretako mm -hmm. da joi bat, ez dugunai ortik e diru iturri bat personal. Hmm. Horretarako gausari, ba. ez ba, esta, aldala mi? diru galdu, Baina aldala hori da azuntu, es. Hori, o sea, aldala diru e galdu, es. Ta bueno, azkenian zuke aporta behitzu zu ba bueno, e, beste erosim mo, e, lekutan moduen, es. Ba, biosu hau, ba bueno, aporteta dau eta ya está. Baia bai. Ez ez da fakturak ez da hordaintzen, eta hori da azuntu, eh? eta Eta bueno, hori de estendentzek esaten dago gastiro batebe bai, de punk rock dasen The Bill's, la Reserva eta. Askenean eski hori da. Bai, neurebez, niri hori gustatzen, tejo gustatzen, o sea, de estendentzek uego zuren 60 urte. Bai, bai, bai, bai, bai, entrenako da. Ez da, gure gurazoi gusti hori. Bai, bai, bai, eta gainera bueno. Eh, Bill Stevensonek eukin dau bueno esaten da, pero Buritic bai, estáis eta joten da haut, o sea, Bye. jarraitzen da haut. Bai, Bill Stevensona eh, eh, eh. Bueno, asko, ez dakit jaingoan, eh, berritxerraken eh, denbora poligrafo bakarreko irugarna, sa, no kerrez bana, bez? Eh? Irugarna grauzea beraz. Eta azken, habe, infrazoinua que... Irugarrena, irugarrena, oh, irugarrena, irugarrena, irugarrena, bai, denbora poligrafo karreko irugarrena. Ba, irugarna sana, guatola, angisau... Bai, da dan, eta... Bai, bai, bai, eta hori, egin, bueno, es que gero da, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai eta horti pasadien ofex eh o sea pasadien tal de puntero bueno uh -huh. olen oleta descendiente dial tal de paraleluak eh disco sor, eta, da nesor eta bai tipo bueno, de eminencia vamos bai bai o sea, da sobrada va, da sobrada, va <risa> eta, <risa> eta, eta sartzen saestu dizuen eh o sea, paginan eta ikuste zu setaleen indienan eta pesa dos chaval o sea boba, chaval <risa> Está, que no Que son bat Jotna en a Ori, y Iroita Bostur Tengo Es igual Tranquilamente Eta, de hecho Polichena da Bera batería Hicienda Dala tal líder O sea Bera da sortzallia Bera que itxendo Sabestisak Eta Así eratik Black Flag M Jotan en verak Black Flag Joga Me vaipareba Disco Tane dolan Nick Black Flag Enchuna Nasian Eta Ola Maña Pero ya Es da En popero Igual Echina Eguida Da Eguida Nihunas melodietara, ni azken urtietan melodizetara junas, eta abesti melodikua ustetan xatas, eta gitarra... Bueno, ba, hau xata gitarria jutia kompacta eta melodizetan, eta esan eta orden bueno, a ba, Black Flag da, diviz. Ese, ese. Baina, vos garren proposamena igual, bai, edo? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, Agaizmi Daldiana e, trans, Transgender Disforia Bluz e, da diskua eta bueno, indala gutxi irakurri e, biografia eta bertan komentetan dago e, tipiak, ez e, abesti hau idatzi zebanien berak esan zeban nik ez done izen len nintzena, ez e, nik neska izan ez eta dauko Ba, da superpotentia, abeste hau, abeste hau. Esaten eh, dago, eh, no quiero que me... O sea, ez dut nahi gogoratxia nitaz, l... o sea, nahi dut apurtu, eta nik nahi dut asiemendik aurrera ber... berri bat izeten. Eta, bueno, nik Laura Jane Grace dauko dekotzat... O sea, nik ustot maite dutela, ez dut do... ez esagutzen, eta, eta esango neuke maite dutela, joten dago gitarriak flipaz, Bueno, creativamente, es vera e, oso na dala ustedo. Bueno, ikusiot ustedo YouTubean dauen bideo danak beriak. <risa> eh, bai Against me, bai bakarnari moduen, orain bakarnari moduen eta hau beste azkenengo diskua, hirugarrena da beria. Ez, bueno bai, Devouring Mother se de Taraban mm -hmm. eta gero eta gero bi disko berak solitari zuen eta bueno, ta uzabe batzuk, ba Soinu berrisekin eta baina Ba, ni tipa honek eitzen dagoen dana da pasada bat, osea, mm -hmm. pf, ningu usta behitzen zata, osea, eskezio txatipi ni e, baina bat, ez da mm -hmm. Eta besti hau oso potentia da, eta nik, nik e, sortze lanien referente momen dauko, tau. Osea, niri againtz milo esatoztazu eta againtz milo, osea... Ni le bestean Eta eta bueno, daus el kalkonitauta daus eh aurreko gastitzeekin, bai Rancyzeekin, se ve la super fan Rancycena, eh biografía en uh -huh. tan dau, eh, Tom Petina bai uh -huh. eta eta, bueno, ba, ez dakit dana juntau da <laughs> osea el... dana ikolotu da bai, bai eta justa ipatu zuen jari hori bebaiz esaten dago biografian askotan ipatzen dago zenba sortzen dauen edo dauela guztia gitarrias eh, eta, idatzi eta... gendago asko de hecho biografian bertan agartzen da oran, egun erokomoduko bat deko bai, bai, formatua oso politxa eka, da. da eta, bueno, nik li burua unaida irakurri go gomendatze hotzat baina, baina, da bere bere egunerok, eguneroko pertsonaletik hartutako gauzak, es, eta, eta da nahiko historiago gorra se bueno, inorkes berak nes que izen nahi seban eta, eta bueno, eukindau rechazo batzuk dela hostia hasi uh -huh. etxetik, eta eta bueno, gizarte da, pertsona nahi publiko bat izen, izen da, edo publiko bat, edo bueno eh, eta bueno nire dago pff bueno, la mayoría contabilidad ¿no? ¿Sí? es contadora, no, ¿sí? <risa> es, contra, <¿sí? risa> es de alguna vez <risa> I owed you something Me out, agenz me. Mazo, oi, vai. Vai, vai, vai. O sea, sin duda, ni igual euren discografiatik geisen guztietan za ta da. Egurra. Bai, gazta, o sea, era, eraeko kantiek, eh. Era, era gainera gero zelan apurtzen daen bai hasieran amaitzen da de modura amaitzeko, da o sea, da, da bestia, o sea, ha da bestia. Bai pues, jo. Ah, eh, te... Ba, explosivo da, esta... eh, sinot disku vera nundi datorren, Bai, bai, eh, o sea, edono nai la... esa gutu tipa honen istorixia? Bueno, oiner ez dago, porque ya te digo, dausin da bere inguruen e, gauza, la... eh, bueno, vídeo, reportaje lagurra que YouTube enbera vera gana protagonista, eh, autobiografía dauko eta eta bueno, o sea, da super recomendable ixa bere eh, inguruko, inguruko Uh -huh. Historia esagutzia. Uh -huh. e, eta nik esagutuna diseot, ba bueno, badalako niretako pertsona da esagutzu dena, nik baita dietotela, o sea, uh -huh. esagutzen eta baita dietot, <laughs> o sea, oso interesgarria. Bai, edua bai ezan eh? ez aurrera pauso hori emotiarren. Bai, eh? bai, bai, bai. Rolling Stones eh, revistan revista eh, E ez, ah, bai, e, dis, Disforia da, ez, ez dakit zelan den Bai, transgender disforia da, Disforia, o, o, zekola, ez e, Edo, kindabela, eta Bera, nahi segan izen En eskia, bost urte zegozen, etik Eta, mm. eta bueno e, Ba, hori, ba, bestitzetan Eta, sa, asizan sartzen Letra satizak e, Taldeko, taldeki die Jakin barik, bera Osa, bera Bere, bere Elburua. Bai, hori izan gure abala. Hori da. Eta, batzen, eta... Eta... eta zizan letrak sartzen, eh, pista moduen, uh -huh. eta inorko izan ezen esaten. Uh -huh. Osa, ya está, bai, eh, gongo da berbaz beste batetaz. Eta gizepen uh -huh. uh -huh. txako diben. Uh -huh. Eta ez ez. Bueno, uh -huh. osa... Eta uh -huh. ze horra, izen bidan, hainbeste eh, urtien, eh, bai, bai, hori zure zulebarroen erutien. Eta neba, uh -huh. hori, punto, honarteldunaz, uh -huh. eh, eta bendik aurrera, nahi dut izenbeste bertxona. Eh? Uh -huh. Eta eta orarte egon misa tan nebetan eta, uh -huh. bueno, eta, eta hori pasetan da gure inguruan asko bai osea bai bai bai bos proposamen posta que potzuen e, bestaldek ek e, izendie me gusto sigarna hurbia kudala bai, bai eta eta <laughs> bueno abesti au, aukeratu, neman. Zer, joiduta, ipintzo, hau aukeratun eman zer ninen koihuta ipinto disko hau eta diskoa bera da, eh, e, bizitza triste eta eta ederra, eh? Eta Antuanna Sia Bestiak, eh, José Ripiao, askenengo diskoko Antuanna Sia Bestiak beste askora arteien, eh? Osea, armen kulturalen aurka, osea, eh, sorgindunainduzun, osea, nieragoia temazua, eh? Eta, eta ez esne sizero oso jarraitzai, eh? Xi e, da, e, Bueno, eh negugorriak ba, antzunda dauko, baina bueno, bes ez toz hainkapia asko, eta hau sortu izan paralelo negugorriak garai horretara eh, gara eh ino muruzak sortuta uh -huh. eta eta nieta disko hau, bueno, da erose, edonor postu posteko eh, medicina, moduler, es. Bai. <risa> right. Bai, musikiek badeko gai balio hori, ez? E, momentu eskaz bateko zunien apur bat altzetan laguntzeko eta justo gainera dauz e, tal edo kanta batzuk. E... Bai, baina loro, porque abesti asko die oso negatibuak. Mm. Osa, letraik die super negatibuak. Mm, bai. Die... Pff, e, e, bat, tri, bueno, de hecho diskoan izena horia eta Eta... Eta diskoan imajena ikuste oso, portada ikuste oso, ume hori uh -huh. agertzen da hor. Jo, da, da, da super politxa. Uh -huh. Eta... Eta ez dakit niri... Bueno, ni oso, oso fan naz, igande goizetan, edo, edo zapatu goizetan, edo jaiokitxoten jai niet, ipintzeko e, e, Troian Recordseko musikia, edo Two edo, bueno, Madness, uh -huh. specials eta ez nahi ekarri hori nahi nahi ekarri hori bueno, emengo xe o xe leikena ekivalentia, bueno, eta bane daukos cumbia que eta bane daukodanetik, eh, osea <risa> <risa> baina, bueno, hori eitxe osta pizcat postia, eh eta Antuan nasia bestia da estakindonetaz da bian verbas Antuan hori, <risa> meti me daukodori, eh <risa> <risa> estakide baina, ba, la, da super politxa, tío, eta, bueno txien, sas Xa luze Baten egona, esa joten, abesti hau. Oh. Eta oso recurrentea da. <laughs> bai. eta gustetan esa, gustetan esa. Segainera da hori, Lena Ipatuatena Kontrastia, musika halaia alde batetik, baina Letriak zapaltze otsu eta mm -hmm. eta mm -hmm. zu gaito sudantza. Hiru level, bai. Eta eta Joseri Piun diskoaetan dau hori. Bai. Eh? Eta hau disko hau da asko me melodiku hau abestia baino. Eta orraitik igual geixa gustetan zata, disko hau Eta antuen naziak ez eh, dituzak, berezik. <susurra> dao hartzen benetan oinrizkoa dena ez dela ikusten Videogame kultura honetan Orttopedia nagusitu da Sentimendu prozesikuakkin Mundo autista honetan Berriro sentitzen zaitu Antuan nazian, nazian Nora ezean zabiltza Antuan nazian, nazian Gizarte honetan, niñor Zoteda hoarten Benetan oina riskoa dena ez dela ikusten Zabernak utxik, kaleak utxik Jendeak ez du irtetzeko beharrik Zarean dauden, konektaturik Interneten bidez, psikiatra bizitaten Berriro sentitzen zaitut Antuan nazia nazia nora e zean zaabiltza Antuan nazia naa Bizarte honetan ginor zote dago hartzen beneetan oinrizkoa dena ez dela ikusten Benetan oinrizkoa dena ez dela ikusten Xerbiau, Antoan, Asia. Bai, da, ontsa bintzat, da, posika bintzau, eh? Hau <laughs> bintzun ostien, bada, bai, bai. Baila bailablia. Dantzai <laughs> txeko. <laughs> bai. Atzera bintzau, kopak altsa gugus, eh? Inigo murzailik, eta bai, bai, bai, bai, bai, posikun gara, bai. etxera bizitzi ospatuko boin. <laughs> bai, bai, bai, bai. Eta, hudiskoa hori, eh? Pintzeko bero momentutan, eta eta, joe, Da, politxa da, politxa eta letra politxa di, eta bueno, multiculturalismo hori oso politxa da, egartzen mm. dobi historia bat, Barbeko Zetik, da dobi historia bat, Puerto Rikotik, egartzen mm. historia bat, eta hori politxa da. Bai, da, Oza, viaje bat. Eztakin dik euskal herri jene, hau sortu arte karri dana inbeste ba, estilo musikal artista berdin egin, ja es? Eztakin mm. ez don horregondan, yeah. aurre, aurre aurrekaririk egondan, horrena. Bai, eta honek gehiau disco Cumbia de verdad que era triquitixa que eta vai, oso natural, ez? Dana se orsekon Sagarroi bai, Sagarroi Harkorra, Harkorretik, ese dato tal de baso eta Sagarroi berak amaiola pizkate. Edo sereiten bai. Artista eta pertsona handi se hinego Bueno, <risas> onetsegizendi e Vierren Seidak. One, que te hagan hemen, orduen. Vengo, pues te va. Vigarren temporalizan. Vigarren temporalizan. Vigarren temporalizan. Vigarren temporalizan. Vaya, me dice Ya que te lo diré, vámonos. Vaya, guapo dao, Guapo dao. Va, es da. Vengo, vengo. Vengo, vengo. Vengo, vengo. Vengo, vengo, Epa, me beneficia liburu ekartzi ona, eh, hori da, está ikusten. hemen dauz. Bai, da. Baize, bueno, ma, nintzen, eh, lista ino anion abestiena, inoan, eh, hinabane, bueno, eh, burueneko senak, eh, bizkor baten eta gero deskartera jolastu biari, seal, sellos osalla eta eta gero konturatu nintxen, hostia, aukeratu duazen batzuk dekuaz viniloen eta x danak, kenduta mm -hmm. bi beste danak viniloen dekoaz eta bestia ba bueno es die lagoni eh, eh economia era bai. es die lago bueno jose e, es o... bagarrik disco de hecho, ni arrebia ba eta igual casetie me bai es poco Ka, bai. Bale, <risa> bueno. ba eskerrik asko bai bai bai zer bat <risa> <Segui. segui, risa> eh. etxera <risa> <superposit>. <risa> Gu, bai. <risa> da bai super bai eta ba saio amaitzeko eh kanta bat entzun gogo perfecto lo ratenate ti si ene du